Kantu, kantu. Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Egun sentiaek Alperrentzat deitzen da, e, Andoni Tolosak Morauk plazaratu duen lanberria. Eta bere bizipenetatik, eguneroko begiradatik, kantari hernani eritasunaz, zaintzaz, harremanez edo maitasunaz. E, mintzatzen den lan intimo bat e, ondu du. Eta honi buruz, mintzatu nahi genolako, handoni, tolosago onbidatu dugurera, kaixo harratxan Kaixo harratxan den. Zer nagoz, ongi? Ongi, ongi, ongi. edarra bai, dago, beraz. Azken <laughs> Nasia izan baita, eh? Azken ba, bai, nasia, nasia. Em, lan berriarekin e, besapean erranen dugu bakarkako lan bada ere, bi izan dituzola ondoan, ezta? Bai, bai, bai bueno, alde batetik eh eh ia betida nik eh e, kidetzatudan beinargo hoietxe, e, da. Beinargo hoietxe eta bueno, e, azkenean e, ahotsak e, gehitu dizkio proiektuari. Eta gero bada sorpresa txiki bat, eta da Giorgio Basmatiren e, parte hartzea. Batzez ere, e, nahi gabeko ahizan dalako. E, azkenean, e, kantu beraren bi bertsio daude, hobesateko. Itz, ber, itz, itz berdinen gainean, egindako bi kantu diferente daude. Eta bat da Giorgio Basmatiren da, eta berak egintzuen nik ez eskatu gabe. Blogean... Mm zintzilikatu nuituen hitzak eta iaia nik e, nere kantua egin baino lehen, berak egina zuen berea, bidali zidan link bat eta esantzian bidal, begiratu hau. Eta joutuben, bazuen ja, igoa, bere, bere txeko e, e, egongelan edo, grabatutako kantua. Eta horrean, e, pentsatu nuen, ba, ba, aukera hona zala, e, e, kantuaren bi bertxio, bueno, historia berdinaren bi bertxioa. Bibertsioa. Orotara amairo kantu, emberdu dituzularik. Agean, em, arzapenetik em, ba, esplikatuko dugu em, nola iritsizaren lanunen ontzera em, zure amak pairatu zuen em, eritasun altzeimerra Eta zaintzaren gaia ardatzartuta bai. azken urte hauetan ba, izan dituzun bizipenak blog batean jasotzen zen dituen Aztapen batean edo, bueno, edo e, Facebookean? E, Aztapenean baino, e, Aztapenean hasi e, nintzen e, Facebooken egunero e, e, argazki bajartzen, e, egun sentiak alperrentzat e, izanarekin, uh -huh. zeren eta gauza da E, gure amari asko usta den zitzaiola pasiatzea. Goizero pasiatzen zuen. Eta goizero pasiatzen zuen oso goiz. Orduan e, eritasuna e, e, diagnostikatu bain jo lehen ja, asin nintzen e, iai ia agun eroberarekin pasiatzen. Zer, bera beste lagun batekin joaten zan, eta lagun horrek e, ba, e, aldaka utxi edo lako zerbait, eta orduan, erabaki genuen nahi arrebok, bueno, ba, ezin genio lamari gutzi orduetan, E, pasiatzen eta ordan neri sortatu zitzaidan, ba amarekin pasiatzen hastea. Eta ordan, eh ja bagileren machala urtepare bat pasio hoietan, eh paseo hoietan, ba Alzheimerraren diagnostikoa jaso genun eta gero hortik aurrerako izan ziren e, Alzheimer ingurukoak, bueno, Alzheimerraren ingurukoak pasioak, paseoak, izaten jarritzen zuten. Mm -hmm. Ordan, Hor bildutakoak dira gero agertzen joan nahizena poliki poliki. Orduan Hasiera asiera izan txan, ze, bueno, asiera asiera nahiko lan daukazu e, e, onartzen, e, zure burua jartzen, egoera berrira egokitzen, esaten buen oze demonio dau, no laingo ingo dugu aurre, bueno, bakizu. Baina, hmm. momentu batean, ase nintzen e, argazkiak ateratzen, ze, egun sentiari, ze, egun senti, o, zazpi, zazpiak, zazpitar dikin guruan, E, pasiatzen Tatantzen genuen. Horban, urte sasoiaren arabera e, egun sentia bueno, bete-betean topatzen genuen. Horban, hasin itzen Facebooken e, argazkiak argitaratzen, esan gabe zergatizan. Bakarrik botatzen duen e, egun sentiaren argazkia eta jartzen du egun sentia kalperren zat. E, pensatzen, bueno, izue, lasai. Zuek lasai egon Zer hama hemen gabiltzaia pasiatzen, orduan e, e, bueno, ni botako eta argazkia, zurek segior, mm -hmm. das, es la ritzo, ez larritzu ezta. Argazkia girenak zer hurra begira? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta gainera, e, amarekin beti bilbide berdine egiten no? genuen, mm -hmm. orduan da, e, leku berdinen farola berdinean, e, laino berdinean, ba, bertxio berdine, ez berdinean. Uh -huh. no? Zuk zaintzen zenuen, ama? E, bat ere zure arreba eta artean. Arreba izango ditzake nola baita zaindari nagusia, iaia mm -hmm. ia, etxean bizizan, eta bar. Eta nintzen nola haren eh, laguntzaile eh, nagusia, ez da. Mm -hmm. Badiskako hainbat kantu entzungo ditugu, garkuan, eh, amairu piezetarik zumbaitzu bintzat entzungo ditugu, eta diska irekitzen duena aski argi bada ere, mm -hmm. altzaimar daitzen da, eta nola baita ba, eritasuna barnetik deskri duzu? Bai, bueno, deskribatu baino da, e, nola, bi, nola topatu, nola ingen duen topo altzai merrarekin, ze, karo, diagnosia baino lehen, ja gauza gertatzen dira, eta susmatzen asten zara, eta orduan, iriztena momentu bat esaten duzula. Mm, mm, hau ez da, e, a, e, e, normalean, adin horrekin ger, gertatzen zaizkik, adinarekin gertatzen zaizkik guen, ba, aztu intzait ez da. Mm -hmm. Hau beste zerbait izan daiteke. Eta ordan da hori, eta ordan oso nasketa kuriosoa da, zedira e, oso, gauza, e, e, oso gauza egunerokoak eta garrantzirik ez dutenak, adibidez. Ba, e, landareak, bueno, e, esan behar da, gure, gure amaren etxeko txoriaz, zela, hauzoko txoririk e, garbiena, right. zekaiola garbitzen zuen, arratsalde berean bost aldiz. Ordan, e, hori izan daiteke gauza bat, E, nola behit, bueno, ba, kotidiano egunerokoa dana, manioz dana oso garrantitxua, era berean, azten zaizkio, azten zaio zenarraren izena. Horren mm, asketa da, dabe, ba, dode, eta konturatzen zara poliki-poliki noraino, noraino, e, noraino agertzen den, eguneroko eta zunean, noraino agertzen den e, memoriaren falta hori ez da. Gainezka egin di ez dut gogoratzen Zure uteretetze guna, harrigarria da Betizan baitut gogoran Horain ez nago zio, monden Oiz egiten duen hotza Zerkantu entzuteko Babestu behar dudan bihotza Igerilariak Basamortuan Ondoa jotzeko La varren billa inyong oseduta dira a ingura gustien pocagionste Egin ditu dan fruta hoien izenak ezinez berdindu beldurre eta tripako minan Astenari zaizki ditzezru juloak markamena eskatzeko erak maitatzen saiatzeko Mentzio dena igirilariaktsa amor tua na ondoa hotzeko labar Ongo zerutan zer Galtzen dira Aingura guztie Utsegin ostean, utsegin ostean. alasté resididut lerketen soñuak beréis si ditodak petardoak bombak etchefeluak das genen anden bora desagertu Ekingota Igerilaria Bezala Igerilaria Basa mortuan Ondua jotzeko Zerutan Galtzen dira Aingura guztie Utsa ginozteean amorau ba izen artistikoarekin ezaguna dugu Andoni Tolosarekin mintzatzen ari gara gaur egun sentiak alperrentzat diskakuko kantu batzen zu ondugu eta erranen dugu em, maitasun ez eskiraturiko letra horiek aurki ditzazkegula zure kantuetan Andoni eta justuki baliogarri izan zaizu lan hau bizi zenuenari hitzak jartzeko baliagarri izanda Bai bai bai bai bai bai bai Azkenean lan honek badu e, terapiatik asko. E, Nere txatea terapia bat izan da. Ze, e, kantuak egiteko e, denbora, berda? Horrelako e, e, prozeso batean zaudanean justo falta zaizunada denbora. Zintzera iritsi, iritsi behar duzun leku guztietara. Beraz, erabaki nuen edo pentsatu nuen, e, jakin baino lehen, eh? zera, hasi eren ez nokan buruan e, kantu hauek egitea. Baino bainen nahi nuena, eta hori erabak nuen zen, nola baiteko eguneroko bat, jaso. Eguneroko bat, e, gertazizte ezkidan gauzen inguruko, ba, bueno, ba, ideak, e, arrastoak bilduz ezta. Eta orduan e, horrek asko lagundu dit, momentuan bertan e, ze, karo, asko luzatu zen, e, berez, gaixotasuna 10 luzatu zen. Mm -hmm. Baño zaintza lehenago hasi izan. Ta gainera, bueno, aitare oso oso gaxo genuekan orduan zan e, zaintza konpartzen zain, azkenean zan zaintza partitu no labait, eta. Orduan eh beintzat sentitzen dituen guztiak eta gero Arna sartzeko aukera izan dudanean, orduan bai, orduan e, e, lehen komentatzen genuen da, ba, blogean hasin e, dintzen nolabait gordetako zirri borroi e, e, forma ematen, ja, nolabaiteko hitza bihurtzen, e, erabak inundu bueno, bai, bale, e, kantuak ingo ditut, eta gero jazkenean, bai, kantuak egin ez da. kantuak beste dimentsio bat ematen dio? idazitako testuari. Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. Nik gustu dut igual nere nere lan egiteko moduan beti havia puntua hitzak dira. Orduan berez, nere kantuak beti dira alde hortatik, ez eh? <laughs> arrokeriari gabe, baino badira nahiko literariak. Baino inoiz ez hainbeste. Nik gustu dut daudala nere lanik eh, literarioa da, baino diferentziaz. Mm -hmm. Eta ordun Itzak eta, eta musikak lortzen duten nolabiteko giro, giro intimo hori, e, bueno, ba oso oso landuta dago, eta landuta dago alde askotatik. Zer, diskoan bertan ikustu du somatzen dela, diskoan e, kantuak, e, kantuen ordena ez da, ez da kasuali da da. Diskoan e, kantuak horrela daude, idea korrela idatzen dituelako. Mm -hmm. ez, ez, ez itzak, ez kantuak, baino bai, e, e, nolabit, kronologiko ki ordenatu daude. Gertatu mm -hmm. moduan, Ta, garapen baten. eta oruan orden horretan gertatzen dira eta oruan ikusten da nola kantua beraiek azten dira noso triste, mm -hmm. mentzun dugunaren moduan, bueno, noso triste. Eh, bueno, geldo beintzat, eta nola poliki poliki poliki poliki poliki e, poliki eh dixosten argitasun hartzen, ezta? Mm -hmm. Nere, bueno, nik uste dut, eh. Mm hori -hmm. bada niri gertatu zitzaidenaren, niri ala gertatu zitzaidan, bai. E, ez attendi sutenean zurea, ma, Alzheimerra dauka. Zazpi miliakiloko eh, arritzar bat jartzen dizute bizkarganean. Eta hortik aurrera, bueno, bazoaz hoitzen, eh, hoitzen e, zaren moduan, eh, baz, azten zara beste, ez bakarrik eh, kontu ilunak ikusten, azten zara egipiskabat ikusten. Eta gero azkenean, bueno, eh, ikasi ere asko ikasten duzula konturatzen zara. Horban, mm. bueno, hori hori dago. Eta hori, kantuan plasmatzeko, kantuaren tonu ere oso importantea zen, eta mm. zaila izan zaizu, harik eta bai, bai, bai, bai, oso zaila izan zaitu. E, zaila baino, e, oso e, lan handia egin dut, alde hortatik. Mm. Zer, normalean, hain badut kantuak egitean, molde, kantuak egitean molde bat, eta estilo bat, eta esaten edatela gunde, bai, bai, kantuari oso morau da. Eta zert, zert, zert zer demonio da hori, Baina bai, Ordan, e, saiatu naiz e, behin hausardia e, hartuta bakarrik e, disko batzeko, behin ausardia hartuta historia hain, hain personala kontatzeko eta hain, hain intimoa kontatzeko. Ba, m, alegin berezi egin dut, e, e, melodiak e, e, horretara ekartzen, nire oiko bidetati pixka bat e, urruntzen edo ez urrundu baino beste kolore bat ematen kantua. Ez, da? Mm -hmm. Eta, bueno, alde hortatik niretzat hori aur ere oso alegin interesgarria izan da. Entzun gu bigarren garran pieza, diagnosia, zer mm -mm. dakarka guzu, kantu nahi? Bautxe, baure entxesan dizu, nah? esaten dizutenean, eh, azten zara susma jasotzen eta eristen da momentu bat, jan milikutara jo merduzura, e, eta hor medikoak esaten dizuez, zure amak e, e, altzein merra <laughs> Eta orduan hortik aurrera ja, itz hori ez duzu aztuko sekulan. Osa, sekula, eh? Osa, ja, ez bakarrik gaixotasunak irauten duen bitartean, baizik eta badakizu, badaukazula hitz eh, bat zuri betirako, ez da. Eta horran horren gaineko kantua da. Zupadute basilio luze bat Diagnosiren bat tratamenduren bat Egoera zalietara koesaldi perpekturen bat Hamdik aurrera Duguna Aurren nahi zena Gero ambulantzia Uluka Dapangora Lenik erietxia Gero larri aldia, Zaintza learen kia Batzupaduten arrastoren bat Alboan betirako itxasten zaiguna Bein entzun ondo oren gurekin datorrena Itxaron geletarako ekipa hain Perfektua Aurre nahi zena, Gero ambulanziak Uluka Dapangora Lenik erietziak Gero larri aldiak Aintzalearen Iztegitxikia Izen batzuk badute Konsultaren bat Itxaron zerrenda Tarizanen bat Gure gana zen dugun onda da Etxean aztta utziiko Ez duguna Aurrena izena Gambulanzia uluka tapangora leni eria cia dela realdia senza iste ici kiya Kantu entzuten ari ginen bitartean, e, oparitu eguzun diska ereki dut, eta erranen dugu, ezta e, marrazkiz e, osaturiko ba, diska zala dugula, e, liburuska txiki bat, e, bueno, liburuska esan badai teke, atera duzula, e, marrazki bakoitza kantu bat ilotua, mai. eta erdian eguzkia. E, <laughs> mai, mai, mai, nola dutuz itzaizun... E? Edea. Bueno, berez hori e, e, badute beste sozio grafiko bat kasu honetan inakime hartiaren amatxin, marrazkilaria. Eta horrean, e, disko gehienetan egin e, e, e, e, dugu Elkarlanden bat, eta bueno, horrekoan arraingentzako himnoekin, ja da Elkarlan hori nola baite indartsuko izan zen, eta kasu ari harri orduan eh berak egindako nik esan dien matxin, mira, haut hau eta ka, e, kantu hauek haut hau dira historia hemen ditator, ola entzun itsa kantuak eta ber ea zer ekartzen dizun burura. Mm -hmm. Eta berak bere kabuz eintzitun, e, eintzitun kantu bakoitzeko eh e, marrazki bat eta ikusi dituen marrazkiak esan jo, nola da posiblea, hain ondo konektatzea, ezta? Bai. Mm -hmm. Eta orduan pentsatu nuen, ba, idea hona zela, horiek denak biltzea e, diskan bertan, ez da. Eta eskuz, banan-banan, bai. e, diskak. <laughs> bai. Ba, egin bai. dituzu, eh, sango gu, diska zela, esatu zu, hauzolan, erraldoi bat izan, ba, ba, ba, ba, bozteun ale atera, ba. atera baitituzu. Bai, bai, hauzolanaren legian, geratu ginean igan goiz batean, e, eta bukateguen ditu arte, bozteun aleak e, montatzen. Eta oran, ba, egia da, E, e, nahiz eta diseinio bere euki, ez daude biale berdinak direnak. Ordon, hori e, niretzat, bueno, jostagarria da, nahi asko guztatzen, zein nola diskoari balorea ematea, ez da zerbait industrial, plastikoz bildutako zerbait, uh -huh. baizik eta bada zerbait ere kantuak bezala, ba maitekiro indakoa eta goxotasun ezagindakoa. Ala, esk e, ala eskeni nahizan duzu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Pensatu izan dut, edo pensatzen dut oraindik, eh? e, artistak batzutan pensatzen genula gure edo musikariak, eh? ez artista, berkatu musikariak, bakarri musikaz arduratu bere, beharra ganeukala. Bakaro, e, gertatu diren aldake eta guztiak direneta, ba, iristen iristena momentu bat, e, musikaria bere arduratu behar dela, ba, kasuntan, ba, diskoa ekoizten, diskoa kaleratzen, e, grafikoa e, bueno, azkenean lan asko zegeiago hartu behar ditu bila. Horrek badu alde txar bat, noski, lana biderkatu iten dela, baina badu alde hon bat. Eta da, e, pensatzea, kantuak ere badutela, e, kantuak ez direla bakarrik nota, akorde eta melodia bat. Kantuak ere badutela e, irudiren bat, badut, badituz hitz itz batzuk, e, badaukatela soporte bat, eta hori ere zaindu berra daula, ez da hori uh da. -huh. E, boste unale, nola duakizu salmenta? eta oraindik ere geldituko dira. Ba, ba, ba, ba, ba, oraindiken badaude batzuk. Ez gaieki, baino, bueno, ez gaieki bai. Orainikan badaude batzuk, Zer, azkenean, e, diskoak e, zuzenekotan saltzen dira gehien egun. Mm -hmm. Edo beintzan nere kasuan eta nik ezagutzen ditudian eh, ingurukoen kasuan nere, azkenean jendeak e, e, erosten du e, behin entzundakoan eta gustatzen zaitu, ba, erosingo dut, ezta? Ze berez, nahi duenak eh, deskargatzeko eh, modua dauka eh, Bankcampen, uh -huh. edo nire bueno, blogean, eh, morau.usen, bertan dauka, eh, Creative Commons lizentziarekin dago, beraz, eh, jetxi deskargatu, banatu, elkartu, egin eh, dezake. Bai. Baino diska fisikoa nahi badu, nahi? Disko, disko nahi badu modu o sea, ukitu eta eduki, Orduan bai, orduan, bueno, bankampeen badago modua eskatzeko, eta postaz igortzen diot, edo bestela zuzeneko emanaldi bat, etara etorri beharko du. Mm -hmm. Bloga aipatu duzula, e, blogean gaur egun e, zer idazten duzu edo, nola elikatzen duzu? Ba, orain egin ez, bueno, ba, pixka bat e, elikatzen dut, e, etortze zaizki den e, sensaziokin ezta, eta orduan, pixka bat kontatzen dut, zer hori ere uste dut interesgarria dela kontatzea, ba, E, beste alde batzuk adibidez, nola bizi ditu dan e, zuzenekoak. E, ze erronka azken sarrera, gaur goizean e, idatzi dut, eta azken sarrera da, e, ze nolako esperintzia gertatzen ari den, e, kantu hauek taberna batean ematea. Mm -hmm. e, ze lehenengo bi emanaldia, bueno, beste emanaldi gehiago eman jakina, baina tabernetan eman ditu dan lehenengoak orain txizan dira, eta rohan beldura hundia nuen ne, sezira kantu e, ola ba, taberna baten badakizuen. Ba, beste ba, eta... giroan, mm. beste giroan ondien da. ta antzutekoa izan daitezke baina... No? <laughs> ez utuste. Eta orduan beldurra hundian ni. Bueno, beldurra. Prevención dian. Prevención. Bai. Ba susen ba, eta era jarriko gara baina beste, beste kantu bateren eh jarriko dugu eta Zazpigarrena hautatu duzu? Mm -hmm. Gorkoan entzuteko irakur gaiak. Bai, bai. Eta e, ikasi, e, ikasi ditudan gauza askoren artean bata da. E, e, e, altzimarra erkin gertatzen da. Ni bentzat neukan beldur nagusinazan beste persona bat agertuko da. Ezta? Hau ez da, ja, nire ama, hau Beste, beste norra bai da, ezta. Eta horri hoitubarko eta guri etzai guala gertatu. Zer, azkenean e, kontratu nahiz bat, e, gaixotasunak ez gaituela definitzen, altzaimera dauka ez, e, e, kolo da, mm. bai? eta altzaimera dauka. Bai? Ordon e, Hori bat, oza, personak e, izaten jarraitzen dute azken momentu arte modu batean ala bestean edo une jakin batzutan eta bakarrik, baina une jakin batzutan ala da, eta bestea da, e, persona horiek ere, bedo gure amaren kasuan behintzat sekula etzuen lagaldua e, ikasteko gogoa. Ainbeste ikasin nahizuen, e, bere azken aldi eta oida kantua kontatzen duena kantua kontatzen duena da, nola gure amak irakurtzen zun, kalean topatzen zun dena e, ozen oza, pankarta bat ikusten zun eta E, maiatzak bat langile borroka, eta irakurtzen zuen. Mm. Eta gero ikusten zuen txartel bat e, e, e, taberna bat, e, bueno, taberna, e, orma batean, e, eta irakurri gite zuen. Eta horrek, e, azaltzen du Noraino. Noraino, e, kasi aztu dintzitzaioen ditzeitea, baina sekulatzi zailon aztu irakurtzea, ezta. Mm. Eta Noraino hori mantentzen zuen ikasteko gogoa. Ba? Eta, ja, Alzheimerarekin, ja urte batzuk zera banean. Ez zan prozesosi edo ez az, ja, bukaila aldean ere bai. Bantzuko... zaio hitz egitedo zapk lotzea, egunero azten du zerbait betirako, baina zen irakurtzen du hor indikan, eta dena irakutzen du azkarregi garotzen ez bada zua hormetan, Itchita Du du du dip du du Hoizero zigortzen dugu kafia Donostia er nani urnieta handoain Len bailen etxean nahi ditugu eta Txakur bat kaldu da Bostak iturkinak Arreta hondiz tauzen Esaten ditu ama Kalea liburua da irakurle trebearen za Irakur da iegokia amaren begien za du, du, du. Kurtzea maite du behien bat Esaldiek egiten yes, diote Semafor horik ez bada tartean Jakirik onpolit Ernanik itxeroi gel Garraio lantzia Eraikun adere Kalea liburua da irakurlen trebearen zat Irakur gai egokian amaren begien zat Kalea liburua da irakurlen trebearen zat Irakur gai egokian Amaran begierza. Dup dup dup dup du. zaia. Mm, bai, bai, bai, zazkenean e, etengabe gogoratzea da historia guztian erretzat bada e, e, ipuin bat, ipuinez nobela bat kontatzea bezala ordan e, kantuetan e, nik ikusten ditute tegertak gertak izuna, gertakariak e, pasadianak, sentitu ditu denak ordan aldian aldiro hori e, bizitzea berriro Zer badaude une oso hunkigarriak, baina badaude une ere mingotxagoak, eta badira, bueno, naiz eta tonoa ez izan bat ere dramatikoa, eh? naiz eta tonoa izan oso naturala, baina bai, ez da herreza, ez kontatzea, ez da abizitzea ere, ordon, mm. bada bai, nekagarriak, nekagarriak ez baina bai da oso intensoa, bai, uste emanaldi bai, bakoitza aldi bakoitzak, uste nahu bukaeran, prrr, bai? bai. Eta hoi da implikazio, gero, barneko implikazio ondia eskatzen didatelako kantu hauek. Uh -huh. Zena kontzartu, mandituzu? zu? Ba, pu, dozena bat edo, bai, bai nik uste du, bai, e, diskoak aleratu genuenetik, e, baten bat eman nuen aurretik, e, ola, mm, sasi aurkezpen moduan, bai, dozena bat edo, bai. Uh -huh. Atentzia, piztuen, lan bat izan da, bai, no? bai, bai, bai, bai. Zoko bizi izan ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, nire lanen artean, ziur aski, e, e, nolabait, e, arreta gehien dena da. Zalantzipe gania, eta baina Harreta bai, komunikabidetan baino baita ere, e, e, gertatzen izai dena eta sekula gertatzen, bueno, Bai, baino beste maila batetan zan emanaldiukakatu eta jendea etortzea eta norbaitek esatea horrela, eh? Hitz ezit. Satea, joan, ba, hitza eh, jarri dizkiozun dere sentimenduei, eh, zuk, eh kantu bakoitzean kontatu duzuna dena, bizitu izan dut ni kantu gustetakoa, osea, banan bana, ezta? Uh -huh. Jo, saten duzu bo. Zenulako, uf, ezta? Bearrabazen. Gaiun iburuz, zaintza eta eritasuna mm, mm, iburuz, oso gutxi, hitz e, bai, egiten baita. Bai, bai, bai argi eta argi gainera. Eta, e, badirudie, e, ba, zaintza esaten dute e, elkarrizketaren batean da ipatu du, bueno, zaintza ere badela nola baita, azpi kontratatzen dugun maitasun mota hori ez da. Orduan, e, badago e, gogo bat, hortazitzea itzeko, ezkenean oso gai uniberseala da. Mm. Konturatu naiz, Nere kanturik eh, barnerako, neien, barnerako jenak direla nolabait ere e, neurri berean sozialenak. ze jende asko li eragiten dioten egoera naiz. nahiz. E, Iaia e, e, denoi, pa, gero bakoitzak e, aukera batzuk egin ditugu eta jokatuko dugu modu batean alabestea, baina denoi tokatuko zai gu inoiz. E, gu baino helduago den norbait e, zaintzea, bordunea. E, bizilegea da, eta oso gutxi hitz egiten dugu. Oso, oso oso gutxi. Orduan, uste dut hori, hori badela bat, eta gero, bada ere nik uste duta ipatzekoa jeneru ikuspegia, kurioso da. Gizonezko batek kontatzea historia hauek nolabait e, ezakito jartzun gehiago e, eragiten duen, ze badirudi emakumen kasuan, e, andrazkoen kasuan, hau badala zerbait egin beharrekoa, eta inork estimatuko ez dizuna, Ez da lako ikasgaia baizik eta eh e, geneetan e, bai, generoarekin datorren zerbait ez da. Bai. Orduan hori ere bada nik uste dut ausnarketarako punto bat ezta Bertsai eta ausnarketarako gai guzti horiek e, hemen dit gutxira ere agian bai baten inguruan jarriko dituzu ez literaturaean parte hartuko baituzu ezara bakarrik egongo e, Angel Lertundi bat izango bai, dituzu bai. undan Maite Zubeldia e, bai, ere Maite Zubeldiak bai. egin baitu lan bat ere Alzheimeraren eritasuna eta zartzaruari buruzko ba, irakurketan, zestu bat. E, zer espero duzu literaturia gaialdi hortarik edo, nola prestatu zera? Mm, bueno, e, egiesan da, e, bandua entzutera, e, eta eropiskaba kantatzera, baina batez zera entzutera. Zer irutzezaitea... E, Batez ere, horrelako ez bakarrik altzeinerrarekin da nik uste dute, e, izen aldatu dizereko gula eta jarri dezakegu Parkinson, jarri desakego e, gilzurruneko eh jarri tsakou 11.000 gasotasun. Eta eta eh asko oso komunak izango dira. Uhum. Eta orduan oso oso geratzen prozeso batean e, daukaguna da gure artean e, e, Elkartasuna, gure arteko informazioa, gure arteko esperientzia trukak eta e, hori. Eta hori da botikarik e, obrena zaintzaliaren txat. Alegila guretzatze, e, zaindua hor dago, bere gaxotasuna daka, bere diagnostikoa, baino nork egiten du zaintzailearen diagnozia ezta. E, Olako prozeso luzeetan, e, ordon, bueno, mm, entzutera ere noa. Bai, sorkuntza bai. lanak ere beharrezkoak baitira. Ne terapia personality collectivera ere iragitean den oroa bat Bae, da, eta hori e? xe da nik uste dut literaturaren, e, bueno, e, sola aldiaren olagitikondak gain nagusia hodi izango da. Nola bakoitzak egoera antzeko baten aurrean e, modu batean o bestean jokatzen dugun, eta erabiltzen dugun e, e, bide bat ala bestea, ezta? Uh -huh. Eta orduan ze antzekotasun egongo diren, e, ze nolako bai, bueno, bai. Entesare. Ba, azken aurreko kantu baten zugu dugu. Demora horreira baitua. Eta amargarrena, e, jarri diguzu ona izaneko bai, kantua. Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, kantu honetik eh, kontatzen du, hau bai da, nola baita esatak enuna mora, nuna, ba, hau bai da, mora horren kantu bat. Hor, uh -huh. ironia, ironia pixka batera ilten dutu morea, adiraziz nola, eh, sekulaz nuen pensatzen, nahi seme hona izango nintzanik, ez da? Gero, niba nintzen, e, e, e, amaren etxera mabostean behin, igandetan bazkaltzera jaisten den <laughs> horietako bat, <laughs> eta gero hilabetean behin, noizean nioze, behin, telefonoz ditzen zuen, ezta? Eta hortik, e, pasan nintzen, ez e, e, e, e, egunero, egunero, egunero, egunero, han egotera, ezta? Mm Horren -hmm. gainekoa, horku batzuk ematen ditut, esan ez guna izu, edo nik lortu badute seme alaba hona izatea, Zuek ere, nortu dezaketzue, eh, aholku xinplaui jarraitu zazte. <risa> <risa> Oina zeitza, geiegi ez zaitatzean, etorkizunarekin ez tematzean. Olohuak Abiapunturek hartzean Adore dorsiak garaiziz tatzean Alabearrari Ipurdia garbitzean Narri aldiei begirunea Galtzean Atxa Alperrikes R provinztisen abelsonario matea её biorraростiei. Nartzen zanik tienes menari i sena panda ceha bilu lac Beldura eskutatzean inoren falta ezida gartzea Ai semen o oh, oh, oh, nan izango nintzenni. Bandoni tolosarekin, mintzatzen ari gara gaur kantuzkanto emankizunean, erranduko, eh? literaturian parte hartuko duzula, ez dugu errandatagian. Eh? Ba, zehaztuko sehaztuko dugu interesatuen orok hurbiltzeko parada izateko, eh maiatzaren 27an bai. Igaldearekin bai, eta areto, Antonio da eta egurdi komabitane edo e, beraz eh neko, bueno, solo batetarako ordu egokia. Ordu egokia. <laughs> eh Zetasunak literatura.eus egunean e, aurkitzen al dira beraz. E, Gomita Zabalduko ba webunera bertaratzea eta zuzenekoi begira beti, ezagut beste hitzurdirik duzu, inguru honetan? Ba, inguru honetan, bueno, ez, ez, bueno, ez, ez oso rutti, bidasua tigoiki, e, beran e, kantatuko du kataku ostatuan, uh -huh. maiatzaren ogeian. Eta horrengoz, horixe, geroekanean e, donostin e, dabadabaretoan e, e, izango naiz, horrengoz e, dute gogoan e, data, eta bueno, e, hola xe. Etortzen dera, etortzen dera? Bai, bai, ze azkenean e, gure martxola izaten da, ezta? Bueno, ba, uh -huh. beti el tamaña txiki edo hortaineko lekuetan, asko ostatuetan orduan, bueno, ja mm, egin ditu nola baite, edo egin ditu ja eman aldi uh -huh. e, esan dezagun ofizialak uh -huh. edo, eta horrein, bueno, bai, uh -huh. datorrena datorrela baxiada. Epe bai baiarri duzu? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Eh, maino batzuetan pentsatu dut agian oraingontan jarri beharko du dela, ze esekin ne, bai, e, ikusten año liteke eh iruz i kustendudanean pisu gehiegik dela noretza berriro ber goratzea mm -hmm. guztia Ora un momento retan dut, Marcos do, bueno, va va kitjo bueno, bitartean eh esan e, e da, ba, oso gustora. Nondik biltzen zara gileen bat, ze Ba, Gipuzkoan. gipuzkoan. Ba, ba, ba, ba, ja, ba, ba, ba, ba, Gipuzkoar kantari petto ba. <hijos> <hijos> e, egia da, Egiada. eta gero egia da e, ere, claro, beinardo berakoa denez, gero portxirietan eta daparra, <hijos> hoe ba, e, baztan aldean ta bueno, ere maiz. Mainuixa da, hoixa da nere. nere Lapurdigi no? Basenafarroa, geru. Basenafarroan eletan jovenen e, e, eh eh Juanden aurreko diskoarekin eta oso oso gustora eta harreman daukagu, daukago gainera esaioa. Esaioa konezkeekin, Mhm. haien -hmm. ningu, ingurukoekin. Baina bestela bai oso oso gutxi, e, jo izandute hemen e, Iparraldean mm -hmm. eta bai, garai batean maiz joatekin ane azpar, azparnera nik uste, azparnera ez da, ezakit negu ere altzai merra baina dela zuri bloga gaur arraziko dugu morau puntu eus ez da morauenea morauenea da izena baina elbidea da eh, morau, morau puntu eus, eus. Bai. osongi Ba guzti honekin gelditzen gara plazar bat izan da, mm -hmm. eskertzen dizut, eta besteri gabe, azken kantu batekin buratuko dugu? Bai, hoxe da. da. Bezakit, zerbait gaitu nahikozen duken? Ez, e, bueno, e, bukatzeko e, ziur aski e, porzesontan eta kantu lotuta, badago galdera bat, askotan egiten diozuna zure buruari eta lotxa ematen dizuna egitea. Eta dain zuzen dere, pentsatzen duzunean, muna ber, hemen zein demontre dago gaxo, ni <laughs> edo bera, ez da. Uh -huh. <laughs> Segure amak iniz, baina pargeiago itxe zuen, nahiz eta hori gaxotasunaren sintoma bateri izan, eta zui biltze zinean eromodun, iritsi, egitzi, horren gaineko kantu bada. Eskarrik asko zuei. Irribarre txikian, gauaren ondarean adio beldurra. Ez natu egindak aurrez da, ezakutuko ez, ez, ez nauen egun hori. Naiko ahitxaropen leioa zabaltzeko Beste hogeita lau ordu, elkarrar duratzeko maitasun hori altperrik ez galtzeko Bera begira baina zeru L'agno cincharitín, estroppo soiteco. Lura tik sincilik, o l'atzeraino. Norote si luro, dua irribarre egin dit adiores tua suna egun onargiari tartetxo bat lapurtu diogun eritasunari Bera ira baina seduari sho Jo chincharikin estropo soy checo lurretiz cincilic o era ez dagoela gaxo baina men no Norda eri Norda bakar batek Goizero Salbaturik Norda Bera edo ni, bera edo ni Bera begira baina zeru harizo Laino chintxarrikin It's a girl, a girl, a